morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind Ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. God morgon Johanna, god morgon, god morgon. God, god morgon. morgon. det gör vi va. Jag ska jag prova att vi att så här. jag väl bara en test. Hörs vi? Hörs vi? Ja, ja. det gör vi. Nej, men, nej. <laughs> wow! det, funkar. det funkar. Vilken party! är ja. välkomna till fredagsfrallan. Morgontid i Radiotalkshow här på Hits FM 97,8. Summen byggd. En av ja. de absolut hetaste lokalradiostationerna i Sverige. I, ja i, i ja. I det här området. I det här området. Men vad då ikväll Ja, eller i det natten har sagt? Då är hela staden vår! <skratt> <skratt> vi last från morgon till tokyo med Janne Holmbom och Johanna Lind vi är färdiga säga vad man vill om den, men den är lång vår original. Ja, Ingen som kom där nu. Ja, <laughs> ja den, den är lång. Ja. ja, men det där var noise. Ja, men det är bra. Faktum är, de, de är det är lite kul att spela dem emellan. Absolut. Det är, ska man gå in på noise så jag tror jag att det är ett ganska tragiskt, ett antal tragiska personnödan alltså de är ju, rätt många av dem har gått jag bort. Jag inte ser vi lever de. Ja, många har gått bort. Ja. Men du vi lever i allra högsta ja. gång och vi sänder live ibland får jag frågan så här är det inspelat och så här, det är det nästan aldrig. Nej, någon utan, enstaka gång, ja, någon enstaka gång. Mm. utan det är alltid live. Vi släpar oss hit Arla morgonfredagar. Mm. Mm. Och jag börjar ju nästan norrland med min resa <laughs> ja, mot Tramosarava. Och, ja. och idag var det lite halt. Ja, det var halt. Så var lite försiktig. Ja. Och det är lite sådär, när, när det, när det, det syns inte heller, det är sånt svart, svart halka. Så man får ta det lite försiktigt. Eh, men du cyklar. Ja, men jag har inte det går jättebra. Är det, det dubbelt på vinterdäck? då? Ja. Alltså, på gud. fram har jag. Det räcker otäck. gott ja. Men var det inte kallt då? Nej. Jag tyckte det var kallt när jag gick till bilen. Nej, men du, ah, ah. <laughs> Nej och jag blev så glad att det var lite snö. Ja, då du, tänker jag ja. framåt mot julen och sen ja. tar vi våren. Det, så jag, jag gillar snö. det är ja, alltså, ska det vara, det, När det är ändå kallt kan det gärna vara lite vitt. Ja. För det, gör, det är lite ljusare. För går alltså. kom jag hem sen. Ja. från stallet och så ja. körde in på våran gata och då hade liksom folk satt upp sina trädgårdsbelysningar ja. med slingor. Men inte, inte och det var... julgrejerna? Nej, eller? utan Nej. bara liksom ja. ljusslingor ja. i träd och lite sådär. Och det var ett litet vitt täcke ja. och så klämde man ur bilen så var det lite kallt och då sa jag faktiskt till Felicia, ah, det här är ju bara för mysigt. Vad så ja. fint! Så kom stämnings... Brad Pitt gående nerför. Ja, så kom. Det är min mamma. Ja. Ja. Rasmus Pitt. Nej. Ja Usha, du... Vi måste försöka... Ja, nu, nu, byter vi ämne. Ja, nu byter vi ämne. Dagens namnsdag, det är det Werner och Walter? Werner, det heter ju Thor med ja. alla namn. Heter han det? Ja. Är det sant? Vad ja. Varför heter han Werner? Ja, det är för att Rasmus morfars far hette ah, Det Han grundade ju något företag. I vad hjärtat. roligt! Ja, ja, ja, ja, ah, mm. Vad kul! För Werner för, är det. det är Werner och ont Werner. Det är ja, liksom, det, det man liksom kopplar ja. eller jag kopplar det till. I alltså, fall. Han har aldrig sett. De på. Det, det måste vi visa. De är ju du, var roligt. Det visste inte jag. Att han, vilket jättefint namn. Jo, det, det tycker jag borde vara liksom ett, ett, ett, ett sånt revival revivalnamn. Ja, men det borde komma. Ja, ja, det känns som ett namn som man skulle kunna se. Det är se. dessutom namnet på en Nobelpristagare i litteratur. Va? Och, och kolla, så jag. Ja, nu blev jag åt? dem. Det brukar jag ha koll på. Ja. Men vem är ja, det? Werner von Heidenstam. Ja... ja. Ja. Har du sagt efternamnet? så, Men det finns ju då. Då säger vi grattis till Tor idag. Ja. Och sen säger vi grattis till alla andra av Walter. Va Walter det, det kopplar jag till dragspel. Så, ja, jag vet inte varför. Det, det, någon kanske kan förklara för mig. Men jag tror att det finns någon gammal dragspel som heter Walter. För Ett någon. dragspelare eller en dragspelare? En, en dragspelare. Ja, just det. Och sen har vi de här temadagarna ja, de Och det är så roligt Det är så många spännande temadagar Så vi ska brottas ner oss i en av dem, ja, av ja. dem Du kommer vissa vilken av dem är. Du, ja, du, ja. No. Mm. Fan, du är väl löst. Du har ju 100 procent rätt ändå redan okay. mm. Men det, det, tycker jag, det tycker jag är en cool det, En cool um, En dag Eller prestige En prestig, prestigelösa dag Tycker jag är skitbra Jag tycker det är jättebra dag det, är ju, det är oftast det män har ju ofta väldigt mycket prestige och ja, kvinnor jag, ser du också? att jag har massor på min tunga ja, ja, ja, som berätta. jag vill säga ja, är ja, prestigefulla ja, jag tittar a, på ja <laughs> men jag inte långt jag ska gå <laughs> men. Men. Så, men jag är väl verkligen Prestigelös Nej! nej men Janne. Alltså, åh, jag har sånt handverk <laughs> Ja, jag är jätteprestigelös. Ja, I vissa områden kan det ja. vara det. Alla områden? nej, nej. Säg, Ett område är inte prestigelös. Vi kan ta det sen. Ja, bra. Ja, ja. Ja, jag antecknar. Och så, jag, jag kände att jag blev lite röd. Jätte... ja men jag, nej, jag backar. Okej, okay, ja. du kan nej, vara prestigelös. <laughs> internationella elevdagen är nästa tema. Om vi ska gå igenom alla de här ja, teman okay. mm. nu. Ja. Ja. De borde ha dag ja, ja. varje dag. ja och Internationella elevdagen det tycker jag också. Internationella prematurdagen. Alltså det, det är ju för tidigt födda barn. Finns det en Just speciell det. dag för ja. det? Är också Och det är ju helt fantastiskt. Fantastisk vad alltså, det är ja, de så, ja. kan. Och det är, det är inte bara att de räddar dem utan, utan liksom, de, de, de, de, de får vanliga liv. Alltså, <encounters> ja, de, de växer upp. och, och <Renaissance> blir ja, liksom. Ja, det är fantastiskt. Och sen är det. Fyra. Och så den fjärde. Napoleon Bakusens dag oh, En ska talking... vi prata lite ja. mer om Efter musiken no Vilken tror det... du är? <laughs> <laughs> det är? Prestigelösa dag Det ska vi jävla inte prata <laughs> mer om Det kan jag tala om för? <laughs> Så är det bara Absolut inget mer Nej. One touch shock Eyes locked. This is magical This is magical Posloucháte Du lyssnar på fredagsfralla Ja och det gör du det är inte ofta vi har pausgympa i ja, det låtarna, men, men det hade, hade vi, vi nu faktiskt. Ja. Och det hade, göra, det hade egentligen att göra med att jag gör så här. Vi, vi skiter i sen ett tag. Ja. Jag gör så här. Ja! Det här har ni inte haft på tal. Har du vilken prestigeförlös röst som absolut Jo, jo det, det här är ju det här. Där vi har liksom med betraktelse, och sen när vi pratar nu så, det, det var faktiskt inte planerat men, men, men då, jag har bara tittat när jag möter folk ja. jag, jag, jag vet Det äh, du alltså rör både, dig ibland både, folk ibland a, a, inte bara a, a, i skogen nej, precis. men både du och jag har, har ju liksom har ett liv bakom tangentbord kan man ju säga ja. eller hur mm -hmm. och, och, och, och då är det så här att om, om du nu kära lyssnare ställer dig upp eller, ja, och så, så, så låter armarna bara falla ner bredvid dig sådär och då känner man att tummarna är framåt. Och Gicka man liksom framåt. helt avslappar ja, så här va. Men jag är förvånad över när jag, man ut ute och går på stan och man möter folk. Jag har bara titta på det här då. Mm, mm. och då man blir liksom besatt. Det är ah, ungefär ja. som man, när man jagar registreringsnummer. Mm, <laughs> Sånt där. Man, ja. man, blir, man blir besatt. Så folk tänker sig, varför tittar man på mig? Ja. Om du bara visste. Jag. Alltså, ja. Jo. Och då är det jättevanligt att när man möter folk som kommer gående med armarna. Att de har vridit fram handryggen. Mm, så paddlar, och du nu liksom. står Och så vrider du fram handryggarna nu. Mm. Sådär, så att, så att liksom knogarna pekar framåt. Mm. Du, känns mest du, naturligt? Men var... Känner du att du spänner biceps då? Ja. Alltså inte jättemycket Nej. men lite. Så, och det här och sen om du nu tar och lyfter armarna framför dig på det sättet. Nu gör vi det här. Det här ja, är är bra gör, radio. ja det här är jävligt bra radio. Mm. Mm. Och då, mm. och då, och då mm. ser du här det har vi vårt tangentbord. Eller mm. vår mobil eller vad det kan vara för någonting. Och jag tror att det här, jag tror att det här är förödande, för att musklerna kommer aldrig riktigt i vila. Dina biceps jobbar hela tiden. Mm, du, då får du, med... vi ha jättestora biceps. Ja men, ja, men det har vi nog säkert. <laughs> alltså, nej, men, alltså det är ju, men däremot har ja. vi jävligt mycket förslitningar i ja, axlar. Ja, precis. Jag tänker nacke och axlar. Mm. Ja. Så det där är... Jag, jag, tänk på det nu. nu. Alltså men hur jag folk på det. går liksom. Det finns ju små övningar man kan göra liksom, för ja. att om man nu känner att, att man har händerna ja. som en ja. gorilla. Ja, ett tag så hade jag sådär så att du pep till det telefonen en gång i timmen och så skulle jag uppställa mig och göra någonting. Ja, något. det är skitjobbigt. Nej, eller? Funkar det funkar inte. Man ut, sit, nej. nej, man sitter i en tanke så det går ja, inte. Ja, man blir liksom, avbryten, sådär, ja. Så, ja, så det funkar ju ja. inte. Men man kan följa, för jag följer någon sån här på Instagram ja, och okay. så här lite napprapater. Det, det kommer ah, okay. en ny ja. övning varje dag. Då ah, gör jag den övningen. Bra. Ja, när den kommer. Ja, Nej, ah, inte alltid. Nej, men, men, ja. men du har en ambition ja, att alltid göra den övningen. Ja, men då... Då har vi kommit så långt tycker jag. Det tycker jag bra. Får vi gå över på din där till den här bakgrunden nu? Ja, för jag tänkte att vi, ja, vi ska prata Napoleon bakgrunden. Uh -huh. Men jag tänkte att jag måste spela lite ny musik också. Det här var Ed Kieran, det, jag kärande. Jag trodde du har tittat på Backstreet Boys. <skratt> eller ja, nej, men han kan fast... bättre. Ja, ja det <skratt> ja, Men den här, då? känner du till Sikai? Nej, det gör du inte, för det är ju stenigt. Äh, kör! Kör! Lystar du när det brunch på fredag? Du lyssnar på fredagsfralla. Har ja, du gjort det? Och det där var första och sista gången som jag det här. Ja, men jag uppskattar att du ger dig på att spela ny musik, ja. men du det är ja, inte, inte ja, jag, ja, jag vet inte det, det där var lite diketkörning men ja, Jag ber om ursäkt ja, för det. Ja. Men det är, kul att du är så prestigelöst hela. Så det musik. Ja, ser, ja du ser, det är ja. det. Det är ja. det liksom. Ja. Jo, <laughs> hela tiden. gång på gång. Du jo Napoleon bak. Du, är, du gillar ju bakverk ju han alltså eller oh, hur? gott! Och, och jag tror jag tror att du jag tror inte att du sväljer. Jag tror att du är sån där som spottar ut. För du du du mager som en sticka. Ja, ja ja. Men jag får komma på att jag kommer vara sån där. Jag är en pommes. Ja. Alltså att jag är bara fet på insidan så den dag jag <laughs> död ja, och de ska spräcka upp mig. Det, ja. Så, kommer så, det, där, så här, du kommer det. Men det hon nej grejsan. Ja landligt. Vad vet du jag jag jag, jag, jag, jag, jag, jag jag jag dricker ju jag, jag vispar ju såna här gelatin varje morgon oh, typ för att oh. kunna. Jag tänker inte så här mm. ge den de ska. Nej, <här> <Så på här> gummiboll. <här> Men nu pratar vi bakväg ja. Det är Napoleon bakers dag idag, mm. den 17 november. Guds egott. Och och, och hur ska man beskriva napoleon det är liksom. Men den är ju här frasig, det är ingen sådär ja. sockerkakspotten och grädde. Ja, flera ja. lager och grädde så det den här rosa lilla toppen. Ja. Den är mm. ungefär är som ett vinerbröd, alltså det går ja. inte att äta den, jo men grädden mm. håller ihop det. Vinerbröd är jättegott, men det är fruktansvärt svårt ja, man att äta liksom med av alltså. mm, Ja, nej det går inte. Men, och, och sen är det längst upp, är det någon form av glasyr då va? Gärna med vinbär och så här. Och den är, den är, den är liksom bladig och den heter ju så också. Tusenbladsbakverk. Ja, precis från, ja. från, från, från, från, liksom, från början så var det ju som så, så mycket bakverk ett, ett, ett franskt bakverk. Just det. Och det är faktiskt Napoleon att, har ett franskt na, Napoleon var fast, fast man säger att det finns, liksom ingen, det finns ingen naturlig koppling till, till Napoleon. Okay. utan namnet kommer troligen den. ursprungligen från det franska ordet Napolitansk. Alltså, det är, ju, det är ju Napoli. Det är ju Italienstvart, va? Men, men jag, jag, jag tycker den är ganska god faktiskt. Jättegod. Men då har jag tänkt en sak. Jag tycker att de här bakelsgaffelknivsaktiga gaffel verktygen ja. man använder de är för slöa för den här typen av bakverk. Ja, då får man nog klaga. Förstår du hur jag menar? För de det, i och med att det är liksom smörd... Det, alltså, ja. det här är väldigt intressant. Jag hoppas att de har där hemma. Ja. Just den här smörd... Det, det, det blir som ja. det blir som Förstår. sån här kontinentförskjutning. Ja, precis. Ja, det kontinentförskjutning. <här> ja, alltså, ja. Nej, men för det, annars är det ett underskattat verktyg där lilla bakas, med kniv ja. och alltså ja. lite så här i ett. Ja, precis. Det många användnings. Alltså typ kladdkakor och sånt där. Men de jättebra ja. det. där. Det ska men, alla ha hemma. Det var läget. Alltså, alltså, kladd, kladdkaka är inte min grej. Är det inte? Nej, tycker du, ja, du, det, ja. inte. Ja, ja, men grädde. det. Men, men det är ju så lätt. Det kan man ju baka själv? Jo, jag vet, men, det, men jag tycker att det blir så. Jag tycker alltså mycket om choklad, men jag tycker att det blir, liksom, oh, ah, blir Stabilt. Ja, för, för ah. mycket. Men Napoleon Bacus, det, alltså, det går inte att doppa den. Nej. Nej, det gör det inte. <laughs> men det, det är ju så. Ska man ha en bakelse så ska man ju ändå ha ett vetebröd innan, tänker jag för att grunda med. en ja. har ja, med kan så en stor kanjelbulle. Det, det tycker jag är jätteviktigt. Men du, det, här står vi ju svamlar. Vi, vi, vi, vi, vi. Det, har, det börjar ju Idag, idag, idag, börjar, ju, idag börjar ju Black Week yes. och det ska, vi, det ska vi dissektera det. Här. Vad är det här för någonting för egentligen? Va? Men, men man kan säga att det har kommit som en fröjd till världen, ja. Black Week. Ja. <laughs> världens räddning? la la la la la la ba ba ba ba Ja, det gör det. Morgontidig sommar, sommarshow höll jag på säga? att säga. Men morgontidig radiotalkshow. Jag ska säga det. Snart så ska vi prata sällskapsspel. Ja. Och då ska vi ringa upp Dan Glimne mm. som är nästor inom sällskapsspelsbranschen. Wow. Så det ska bli Respekt. jätteroligt. Men nu skulle vi prata. Ja, det här blir som en intro till julen. För Aha, Black Week känns ju som att mm. det är nu folk kommer köpa väldigt mycket julklappar. Mm. Och, och det med all rätt. För det är så Oerhört sänkta priser. Ja, det finns pengar att spara, men man blir ju lite förbannad. Lite? Jag blir äh, så jag tycker det äh, är jag så. gillar ju inte det äh. här. Nej. Äh. Äh, det är, alltså det finns ju massa aspekter på det här. Det så, så, så, så spär det ju på konsumtionen. Ja men nu i ju ja, I Jag i dåtrack inte kommer slå rekord för jag tror folk faktiskt är kul med att vi inte alltså, gör. Det, det, ja. det har vi gjort så många. Men det är ju en sak att det liksom är det, men sen är det är också det här att vi, att vi anammar alltid det som kommer från USA. Det tycker mm. jag så. Vi, och sen är, sen är det en annan sak och det är ju att det är väl bra om det handlas nu då för handeln mm. har det ju jävligt tufft. Eller? Ja men alltså, jag tänker så här kommer har man bestämt sig, vi behöver en ny jag vet inte, mikrovågsorg. Vår ah. gamla är sönder ah. eller den, den, har ah. den har levt ett långt, troget liv. Okej, okay, ah. passa på då när det är Black ah. Friday ah, det... och spara några hundra lappar. Men det är det här att man köper kanske sånt som man egentligen inte ah. behöver. För det här var ju ett bra pris. Ah. Det är den konsumtionen som ah. man lade bort. Där, jag är ju verkligen... Trots att jag är prestigelös. Så så. <laughs> alltså, där men jag är torsk där. Jag, ah. jag till och mm. där som köper. Liksom, Åh, fan, det här det är för billigt det är för att inte bil. köpa. Mm. Men behöver du då? Nja, inte just nu, men sen Nej. kanske. Ja. Kan, ja. och, men men jag, jag tror så blir det, jag, jag jag jag det fula sig så... lite där de trissar ju upp priserna först och ja. sen, men det är ja, så, så är ju alltid det fanns ju en butik i, i som hette fast de, de, de, de, de, de hette kanske inte så men Jaj, någonting sånt mm. de hade ju alltid extra pris så jag tror till och med att de blev fällda nu vet jag inte om det var just de som blev fällda men de blev fällda i det här allmänna reklamationsnämnden för att liksom det kan inte vara extra pris om det är ordinarie pris Nej. Så det, ja. Nej, men visst. Nej, men men jag, visst. Nu, då känner jag ju det. Jag vet mm. ju, du är ju strukturerad mm. på ett sätt. Mm. Mm. Prestige. Ja. Uh, och sådär Men, men, men, så du har ju säkert redan planerat nu en massa saker. som ska Ja, men shit, jag är ju redan en gång med julklappshanden. Ja, men det där. är där. Ja, jag tycker inte ja. om och, när. Men, har, har, är ju så små län, så du har inte tittat på vilka utgifter du har nu under den här veckan utan har tittat på hur mycket du tjänar. Ja, typ. Nej, det har jag inte. nej Så, så är jag inte. Men när man har så här, men vi har en lista som vi om de här sakerna. Liksom, ska vi köpa... Och och sen är det inte jag som köper det för <laughs> hur ja, ja, det är klart. Det är klart. Ja, han får en lista som han sa. Ja, Klicka hem. Och ja. på den listan är det några elektronik-saker som jag sa. Ja. De tar vi nu. Ja, just det. Eh, och, men det är mest bara för att vi ska inte ta det veckan innan. Då det är liksom ovanligt dyrt. Nej. <laughs> Utan, nej. nej. Vi skulle kunna ta det två veckor efter Black Week också. Bara ja. för att göra en slags protest. Fast det bli att mycket pengar då? Ja, kanske, nej, jag tror inte det blir så mycket. Nej, det kanske pengar. inte blir. Ja. Nej, jag tror inte det. Men, det men, du, men nu är i alla fall. Idag startar Black Friday och ja. den, den pågår eh, från den 17 till den 21 tror jag. Så det Black Är så länge. Så Black Friday är ju Idag. Nej, nej, nej det den 21, nej förlåt 26:e kanske ska det vara alltså. Ja, är på. Ah, nej, nej, det är en hel jävla, jävla vecka. så, ja. så Black Friday är ju inte idag. Nej, det är utan nästa Black fredag. Är nästa fredag. Och då dumpar de priserna ännu mer eller vad händer just där? Ja, den jag, jag vet inte, men alltså, det, det det Det är då man ska checka. Hur länge törs du vänta? Brukar ja, ju det är också sådana här jädra ja. Hets. Ja. ja, när man är in och tittar på en vara så ser man den här tick tick tick. Nu så här ja, många ja. köper den här hitta nu. Man på, på. Och sen då, det här är det här är jag tror vet inte om det är i Sverige, men i USA är det här en absolut största shoppinghelgen på året. Mm. Alltså Black Friday helgen. Och sen tre dagar senare, då kommer det här, vad heter det då? Cyber Monday. Ah, vad det är det nu för det? någonting, jag vet, så, ja, jag vet inte. Men, men faktum är att i Sverige har Black Friday från 2010-talet utökats till Black Weekend. Ah. Ja, så det räcker inte att vara med en dag, sen mm. kom. Black week mm. och i viss mån black month. För är det, har, jag har jag sett i på mejlen så här om man är med i kundklubbar och det är man ja. ju dum i huvudet. man får ju de där Ja, det är men ju fast man så inte vet om att man går med. Och då, så då du som medlem i kundklubben vi börjar mm. några dagar innan så där 20 häng på nu innan lagern autumns. Mm. Ja, de är duktiga på det ja, så de säljer de konserverad gröt alltså. Ja, men ähm, ja så jag jo. Black Friday kan vi även sägas var startskottet för julhandeln. Alltså det fattar ja, du väl. Sen, ja, mm. Enligt en undersökning gjord av Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel uppgav 56% procent av de tillfrågade att de planerade att handla i samband med Black Week och Black Friday ja, 2021. Ja. Ja. Knappt två tredjedelar av dessa svarade. Alltså två tredjedelar av 56% procent ja. konstigt skrivet. Ja. Uh, Eh, svarar att de också kommer köpa julklappar, vilket innebär att mer än var tredje svensk köper julklappar i samband med Black Friday. Ja, nej, men det låter väl rimligt. Ja, ja jag ja. vet inte. Men, men ska du checka något? Då? Nej, nej, nej, men jag tror ja. faktiskt inte jag ska nej. göra det. Jag, jag tror, alltså, nej. Nu vet jag inte, det har ju precis börjat. Nej, men håll du undan. Alltså, jag, jag funderar på, är det undan. Ja, det jag skulle kunna tänka mig att köpa nu kommer, nu kommer jag på det nu. Jag är, inte, jag är inte nöjd med mitt tangentbord och min mus. Och, och, och så var jag faktiskt förbi Elgiganten. Eh, för ja när jag var, hade hade där en full förra veckan så då köpte jag ett lite dyrare uh -huh. inget inget så här gaming som, som jag Nej. egentligen vill ha. Som Nej, lyser och sådär precis så här uh -huh. vanligt så och så var det sjukt dåligt alltså, och alltså så, så, så då fick jag lämna tillbaka det då blev jag Aha. så besviken. Ja, det är klart man men nu när, när du säger det så kanske det, ja. det kanske det Jag ska är ett, ett köpa ett hög gaming. ett gaming som lyser i. Ja det är så jag, så har jag på min jag har en gaming oh. Fast ba, jag har det bara för att den är fruktansvärt bra med Photoshop och ja, i design det är bra mm. och kraft i de där rackarna. Jag gamer ju inte så mycket. Vi spelar jazzi. Ja, ja vilken spel, brygge Det ska vi prata mer om Men först ska vi lyssna på ännu en hit Med mm. en ring på mitt finger ser värre att jag är din Någonting blått, någonting lånat och tåren är för inkynt Vill aldrig gå tillbaka till den jag var förut Du gör mig bättre, jag är bättre nu el del Du lyssnar på fredagsprallan Ja, det där var ju det där var ny musik också. Kände du igen det, Johanna? Nej, jag förstår. Jag tror det var Molly Sandén, men det var det ju inte. Det var Pegg. Ja, det var Pegg. Pegg Parnevik. Ny musik, ny musik. Hon är nygift. Men vi pratade ju om Black Week och vi pratade om Black Friday. Ja. Alltså, hon gift. Ja, ja, ja, det, vi tar, det är ett annat program, känner <laughs> Men så har ju nu också hur vi kommit fram till att årets julklapp Ja. Jag tycker de har rätt bra julklappar måste jag säga, på senare år. Förra året var, det, var den hemstickat. Ja, precis. Och innan året var ja, men de det upplevelse. Vara uh -huh. Men det här tycker jag också är en upplevelse på något sätt. Fast det är tillsammans. Och så här säger man motiveringen till årets julklapp är. Att samlas med nära och kära och få en välbehövlig paus från verkligheten är något vi söker oss till i svåra tider. Samtidigt växer ny teknik fram som förnyar en traditionell produktkategori. Årets julklapp är en gåva som förenar och skapar samhörighet för svenska folkets det de tar i. Mm. Årets julklapp 2023 är Sällskapsspelet. Yee. Det är främst. Och då, ja, tänker är jag så här, då tänker jag så här för mig, alltså vem ska man prata med om sällskapsspel? Ja då måste man prata med sällskapsspelets Grand Old Man. Yes. Dan Glimne. Välkommen till hit FM Dan Glimne. Tack ska du ha, det var trevligt att vara med här ja, Det jätteroligt. Ja, jätteroligt ja, Vi pratade ju lite igår du och jag bara Inför den här ja. intervjuen då, då, då jag, jag blev jag är nästan lite så Starstruck att få prata med dig För du har liksom Du, du, har, du har funnits framförallt i, Tror jag i Öskötta korrespondenten har varit mycket skrivet. Jag undrar om du bodde det här i Linköping rent av, Ja, jag bodde mellan 89 och 99 i Linköping. Ah, precis till det. Och, och... Ska vi då försöka, ska vi försöka produktplacera dig nu, Rodan? <laughs> <Så>, Produktplacerade, sen <laughs> är det roligt. <jag>. Ja. Ja. <laughs> alltså om man, om man säger Johanna, om jag skulle säga en speltillverkare, kan du namnet på någon speltillverkare? Alga. Alga. Alltså det måste man väl ändå säga. Alga, om den logotypen och det ordet, det hjälper nästan alla människor att veta vad vi pratar om för någonting. Och under tio år va, då så var du produktutvecklingschef eller något sånt där på... Ja, hela 80-talet. 80-89 så var jag produktutvecklingschef, ansvarig för sällskapsdelen på just Algen. Och du har ju format min barndom. Oh ja, ja vad främst. Ja visst, det är cool. jag tycker mm. Det är så coolt. Och då tänker jag så här, vad, vad, vad ska man ha för egenskaper för ett sånt jobb, då? Hur skulle det bli? Liksom... Ja, du måste vara nyfiken och sen måste vara strukturerad i det tänkande helt enkelt. Jag är tacksam för min bakgrund på tekniska högskolan i Lund. Ja. Så lärde mig resonera väldigt logiskt och kunna lite matematik och allting sådant. Det har varit eh, nyttigt för mig. För det låter ju som en ganska svår kombo. Eh, Väter, höll jag på att ingenjör och kreativitet, fast nu kanske jag bara odlar mina fördomar. Nej, nej, absolut inte det. Du behöver absolut inte utesluta det andra, mm. men du måste vara kreativ, du måste vara nyfiken. Och egentligen spelidéer finns överallt omkring det utan att du tänker på det. Ja. Johanna, om, mm. om, om, du, om du skulle säga, säga liksom din, du, ditt, ditt absoluta favoritspel, och du ja. bara fick bara ett, vad skulle, vad skulle du välja då? Den försvunna diamanten. Är det sant? Ja. Jag tror att det är jättemånga som har det som favoritspel. Det är så enkelt och det är ja. så roligt. Alla ja. kan vara med. Alltså ja. det, man kan köra med alla åldrar. Och, ja, jag gillar det. Ja, det är så och för... det tar inte så förfärligt lång tid. För jag, jag, jag är ju pappa till en, en, en, en dotter som är utvecklingsstörd. Ja. Och, och det är just den försvunna diamanten är så det är tillräckligt spännande men oerhört enkelt. Så att, ja. så att alltså, alla kan vara med och spela. Det är verkligen så. Ja, Vad va har du för relation till den försvunna diamanten, Dan? Är det är ert spel, Alga? Faktum är att ja, det är Algas gamla klassiska mm. spel. Det kom ut 1951. Det är en finsk uppfinning. Mm. Faktum är att jag i början på 80-talet har ätit lunch med speluppfinnaren, Kari Mannerna. Jag har oh. faktiskt träffat honom. Oh. Ja. Var han va, va va sådär uh, afrikanskt exotisk eller...? <laughs> Nej, nej, han såg. Han var ju reklambyråschef då. Ja, okay, okay. Så, nej, han såg ganska strikt och trevligt ut och allt det där men Vi checkade av våra filéer och småpratade om spelarna. Ja, men idag kunde du i din karriär, när ni tog fram ett spel och innan det släpptes på marknaden, kunde ni säga innan det här kommer bli en succé? Inte alltid. Och det är så många andra som har haft fel också. Det är, alltså, det är väldigt, väldigt svårt. En sak jag hade inramad på väggen på mitt kontor på Alga. Det var ett brev från 1978 eller 77 där Alga tackade nej till kortspelet UNO. Med motiveringen att det var inte tillräckligt intressant. Jag hade det som en påminnelse om en jäkla sport i att saker men... Ja, jag hade inramat faktiskt kopian på det <laughs> Ja, Det låter som, nästan som... som, som ja, fast som... Uno är inte så roligt då jag håller ja, med dig. Ja, det vet jag inte. Ja, men jag ändå sålde 300 000 ex i Sverige ja, det ja. år det kom ut. Ja, det är galet. Mm. Men... men, men H -h -h -h -h strömmade det in spelförslag då? Var det liksom Kom det horder av förslag hela tiden? Eller? Ja, vi fick ju mellan 100 och 150 förslag från andra företag. Man hade ju täta kontakter med brittiska, amerikanska, ah, franska, tyska och smidiga spelteverkare. Så man träffade sig på och gick igenom varandras kataloger. Ibland ringde man och sa, du, det där verkar intressant. Kan du ta och skicka ett exemplar till mig så syskonspeltest? Ah, okay. Men sen därutöver så kom det någonstans mellan 50 och 100 spelidéer per år från allmänheten. Ah, nej vad kul att folk Är det något av ah, ja, de ja, idéerna från allmänheten Som är alltså, en produkt jag kan, Ja ett kommer jag få Som sagt ordmemento. Ett mm. ordspel där man ska lägga ner bokstavsbrickor Och vilda ord så det var faktiskt en rolig idé ja, okay. Men alltså, Jag kan tala om att 80% Av alla de som skickar in spel till Alga de hade förkokat sig på monopol helt enkelt. Det var en variant på monopol, oh, mer kreativa än oh, så. Du. du skulle gå runt spel från du hade kort, du hade tärningar, du hade chansgrejer och sådana saker. Okay. Totalt tråkigt. Jag kommer ihåg ett spel som där man skulle fixa fram sand och cement och sen bygga broar och grejer och sånt. <hör> <hör> Jag kan tala om att det var, det var inget som gick vidare till provspel. <hör> Men, men, men om jag, mitt favoritspel mm. ja, ja, det, det, ja, det här är jag, jag, jag, jag tror att jag har ett, ett gäng som är mina favoritspel men jag, ett, ett som jag tycker är, är väldigt roligt jag, jag, jag vet inte ens men, ja, Alga måste ha haft det också det är alfapet. Ja, Alfa P1, säger jag. Alfa P1, ja, p var... ja, ja, det är det... numera att ja, Alga-spel. Det var, det Alga -spel. Det var ja. då när jag började på Alga inte ett Alga-spel. Ah, okay. Utan det tillhörde ett danskt spelföretag som hette Joker som var det svensk avlägget Och det ägdes av Brio. Men sen köpte Brio upp Alga och då följde det med på köpet. Ah, okay. Så, okay. Ah, okay. så att då kom det att införlivas så småningom i Alga-sortimentet. Men, det... men det är också ett spel som har funnits länge för det fanns ju när jag var barn. Ja, ja. ja. Ja. Ja, ja, det kom ut till mina minns 1948, det är den amerikanska oh. arkitekt, ah. Alfred Bute, som buffan. Alltså, så, så det har hängt med ett antal år, oh. och det är ett av de 20 spel ungefär, där du kan bli officiell världsmästare. Ja, wow, det så är det något, Alltså finns med. det så pass många spel som 20 stycken? Kan ja, det du... finns det för 20 stycken. Jag skrev en artikel i Aftonbladet för en ja, 12-15 år sedan just okay. om det. Kan du nämna något annat som man vet vad man ska börja träna på? Schack. Domino till exempel. Majong. Påker jag ja, på. ja, det finns. Och jag har spelat i ven i både poker och i Majong faktiskt. Ja. Och damspel och ett antal andra grejer. Till och med Monopoly finns ju ett officiellt världsföreslag. kina ja. Nej, det finns inget officiellt världsföreslag. Luffa-skack däremot. Är alltså. detta sagt den internationella varianten Rengiut? Med vissa restriktioner för ja. förstespelare. Ja. Men nu, ska vi, ska vi, ska vi gå äh, pokerstigen en sväng också? Ja, okej. Okay. Äh, för för du, du var ju bisittare. För ett tag så var det ju oerhört mycket poker på TV. Eller, eller ganska mycket Texas Hold'em, ska man kanske säga egentligen, va? Det... Ja, det slog igenom 2004 ja. på hösten. Det var då som Kanal 5, vad är det visar European Poker ja, det. Och, det... och sen exploderar hela saken. Det, jag tycker det är ett ganska, ganska, ganska intressant eh, tv-format. Jo, ja, det är Men, alltså väldigt, alltså... väldigt väl anpassat för folk fattar ju speciellt med varianten Texas solen väldigt fort. Ja. Då ser att han har två lanke på handen och visar upp, och han skjuter in markerna och då flashar det upp råvluff alla tittare. Däremot, du skulle visa schack och göra ett briljant drag. Det är ju inte ens en på tio som visar att det var jäkla smart att löpande. det löpande. För... Nej, nej, nej, det är så. Äh, äh. Men, men, men visst, var det, visst var det turneringar på Åland eller något sånt där också? Eller? Jo, ja. det var ju fast Tänningautomatföreningen som hade med spelande på Åland. Och det fanns ju ombord för Finlandsfärgen också, olika ja, turneringar. Ja. Om, om, om, hur, har du några täls om jag skulle spela mot dig? Förhoppningsvis inte, men det, det är du som får ta reda på det. till jag. <laughs> Spelar du poker fortfarande? Det var faktiskt lite tag sedan jag spelade seriöst poker. Det är ja. tre år sedan jag var med på en turnering nere i Spanien på okay. Teneriffa faktiskt. Okay. Och den vann jag. Asså? Alltså. Mm. Ja, det var mitt senaste officiella framträdare men visst känner jag suget någon gång. Jag du... åker inte antingen i pokerklubb eller åker inte i kasin som får. Ja. Fast mm. samtidigt så känns det ju rätt skönt att dra sig tillbaka med en, med en seger. Ja, jag har inte dragit mig tillbaka än. Jag har blivit sparsmakad snarare med en turneringen? Ja, det Du. Jag, jag måste säga, ett spel som också som jag, jag fick jag, det, var, det var nog det största sällskapsspel som jag någonsin har fått i djurklapp. Jag var inte så jättegammal då. Nej. Det var en gigantisk låda från Alga ja. och spelet hette Risk. Va, vad har vi att säga om det? Risk. risk är faktiskt en fransk uppfinning av en filmregissör Albert Lamorisse. Och det spelet kom ut 1954 i Frankrike första okay, gången, okay. under namnet La Conquête du Monde, alltså världens erövring. Oh. Alltså och sen slog det igenom därifrån, framförallt när amerikanerna tog hand om det, det gick över licensen till parader. Så de stötte om spelet en del och finessade upp reglerna och såna här saker. Okay. Och sen dess har det varit en klassiker. Oh. Det, är en absolut, det har ju till och med varit lite invalt i spelens Hall of Fame. Ja, alltså, det alltså, kan jag tänka mig. Vi lite... ja. jag, har, jag, jag har ju tappat bort den där under någon flytt någonstans. Men visst var ja, jag har ganska... kvar en sån gammal kartong från 70-talet. Ja, det är så stor. Visst var det, stor? Jo, ja, det var en av de största kartongerna vi hade i så. sortimentet talet Ja, ja och, och ganska svårt. Eller? Eh, nej, nej, inte nej. med moderna mått absolut mm. inte. Nej, Än en gång så, så, så, så briljerar jag <laughs> skickligt. Ja, Men jag tänker, vad ska ett, ett, ett, ett sällskapsspel som ska slå igenom? Vad behöver det ha för liksom, egenskaper? Tre saker som måste, man måste checka i för att det här ska kunna komma ut på marknaden och, och sälja. Ja, det är snarare fyra egenskaper i så fall. Så. Dels så måste det handla om någonting intressant. Det måste vara medryckande. Mm. Till sin utformning. Att det handlar om ett ämne som du tycker är tilltalande. Mm. Och sen måste du ställa dig inför intressanta beslut också. Själva mekanismen ska svara upp mot temat. Och framförallt ställa dig för intressanta beslut så att du tycker att du är engagerad. Och gärna får lite ångestfaktor också som du brukar kallas. Åh jag skulle vilja göra det här och det här och det här. jag kan bara välja en av dem. Ah, just det. Ah. Sen för det tredje så måste du ha väldigt bra grafik. Du måste tänka igenom utformning. Ja, du ska ha en funktionell grafik så att man känner igen färg. Rött betyder någonting dåligt, grönt betyder bra och så vidare. Mm. Sådana saker, elegant mm. utformat. Och för det fjärde så måste du ha bra regler, lättillgängliga regler som du fattar när du läser igenom. Ja. Och det är en konst att skriva välstrukturerade regler. Det kan ja, det den. kan jag tänka mig. Ja. ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men man, och då, då det man funderar på då, där, och vi, vi, vi nämnde ju monopol bisats, och för mig är faktiskt monopolen bisats. Jag, liksom, jag har aldrig förstått spelets storhet. Ah, ja, ja, ja. Ah, har du aldrig spelat i svenska mästerskapet i det som jag har. <skratt> Monopol, inmonopol är intressant nog ett spel där är väldigt olika för olika deltagare. För en vanlig random amatör som inte har en aning om saker och ting och så vidare, då är det jäkligt hög slumfaktor ja. Men har du suttit inklämd med de två tidigare svenska mästare och vet precis hur det fungerar med saker och ting, vet att man följer den här regeln att du vill ingen ha en tomt som man hamnar på, då måste den gå till auktion. Mm. Och sen för det andra att du måste ju kunna de olika matematiska utfallen så att du vet att det här monopolet genereras i så många procent avkastning för spelvarv och sådana saker. Mm, och du måste ha en skicklig förhandlare. Mm. Så att följa de reglerna, då är monopolet ett jäkligt vass spel mm. en duktig förhandlare helt enkelt. Ja, du ser, Än en gång. <laughs> ja, Vad ja, spärrigt. Ah. Och du vet, nu lärde jag mig någonting. Det är därför det heter monopol. För att man har monopol på gatan eller platsen. Jo, jag har inte räknat ut för nu. Du skojar. Jag är bara 60 plus. Ätt man gå kvar och lära livet. Det namnet är från 1935. Vilket är ditt absoluta favoritspel om du måste Han har fått en uppgift. Ja, så låt, det förekom jag. Jag kan svara lite generellt på frågan. Det beror på sällskapet. Precis som gott vin eller bra middag och en viss maträtt och såfär. Det hänger på sällskapet. Ja, som så mm. mycket annat faktiskt. Som så mycket annat. Du, men, men, men de här, vad heter de då som var, blev oerhört populära? Trivial Pursuit. De har aldrig landat i, i Aga-portföljen eller? Eller Aga-portföljen? Nej, det var det inte utan det blev så småningom en brio när det kom till Sverige 1984. Ja ah, okej, okay. så den landade ändå på något sätt då liksom i... Alltså brio, vi, vi sände ju från Tranås. Och inte långt härifrån så är ju brio ett ganska viktigt, har varit ett viktigt mm. varumärke för labyrintspelet. Ja just det, det har vi hemma. Den ja det, det, det, det. Ju, ja. Ju från yes. det är det. Gamla klassiken. Kommer från Boksholm. Jaså. Jajamensan. Tillverkades i Buxholm Och eh, själva spelplanen, eller vad man ska kalla det för, ja. banan, labyrinten. Ba, labyrinten, den trycktes många år på mjölby Nej men. Ja. Det är... Kul med lite regionala anslutning. Ja. Och det är, det är Det är också svårt. Ja det är jättesvårt. Det är liksom motoriskt svårt. Ja. Och där kan man liksom inte riktigt släppa, det kan man fasta i. Men jag, jag, jag, jag dissade ju monopol och det förstod jag att det var ju bara korkat. Men jag gillade nya finans. Och då undrar jag, fanns det något som hette finans innan nya finans? Och vad var ja, det fanns ett finans som hette så. Det var fram till 1974. Då fräschade min företrädare Falga upp det och då beslutade sig kollektivt att du får nya finans. Och markerade att det hade hänt någonting med det. Men under min tid så småningom i mitten på 80-talet då gick vi tillbaka och kallade det för finans igen. Ah, okay. Och jag strukturerade om spelet inför bland bolagsstämman som är ett Jaste. viktigt verktyg för att kunna tvinga fram ett monopolövertagare av vissa grupper för spelplanen. Ja. Men, det, men det är väl ett jätteintressant spel, är det inte det? Jo, ja, det är något vassare än monopol egentligen. Tycker jag. Ja, för att du, att du ger finansismen ja. inte monopol, för finans tycker jag är svårare. Ja. ja, du har ju med aktier och lite andra ja, saker också så som så och, till. Och, och det kändes ju då, då, det kändes lite som att det var lite så fina aktiebrev nästan sådär på den tiden det fann ja, också, ja, ja, fanns. Ja, obligationer också som fanns med och ja, börstidskorten ja, och såna grejer. Men du, vilken oerhört tur Johanna att årets julklapp blev ett sällskapsspel ja. som vi fick prata med Dan. Absolut, ska du köpa ett sällskapsspel i julklapp Jan? Ja, absolut. Och jag, måste säga, jag måste säga, i vår familj så finns det ett sällskapsspel som är totalt förhärskande. Totalt förhärskande. Jag tror jag vet inte. Och, och, och det som är så oerhört bra med det här är att det kanske är, det är en av de mest mobila sällskapsspelen. Och det är Jatsy. Det är så bra. Det gillar jag med. Det var med på min topp tre lista. Spelar du då. Jo, ja, det händer faktiskt. Men i större sällskap så spelar vi den här det är en variant som kallas för fransk Cameroon. Va, va? Så att är du fem 6 deltagare, det är helt enkelt att de, när alla utom en har fyllt i en kategori till exempel fyrtal, då stängs den så att den som är femman eller vad nu kan vara sist på bollen Aha. får automatiskt noll poäng. Är du sist i en kategori bang, då får du nollan helt enkelt. Ja, men, så frans Cameroon är en väldigt vass variant av ja, Jatsy. Det kanske var en, en utveckling i, hos familjen Holmbo. Alltså vi, vi är oerhört ortodoxa gäller Jatsy <laughs> <laughs> I, i, i våran familj. Ja, jag, ja, vi, sp vi spelar Jatsy en till två gånger per dag. Alltså, och så mycket gattis oh, det är för, det är för att min yngsta dotter och Malin hon älskar gattis. Ja. Hon älskar hon, och hon har hon har liksom anammat kaosteorin. Okay. Så det, det händer sällan att hon inte får in bägge stegarna till exempel. Du ser. Och det är ju bland det svåraste som ja, finns ja, ja. i ju. Ja, det är det faktiskt. Vi ja, de undervärderar dem i poängvärdet. Ja. Ja, det är de verkligen det tycker jag men det är ju prickarna som avgör tyvärr. <laughs> Man borde... men du Dan, nu ska vi försöka runda av lite här för, för vår timme bara tar slut ja. men du fick av mig en, en jätte ja, jag att trivial fråga du ska inte säga utan en töntig fråga kanske. om du nu skulle vara så att du förpassas till en ödgudförbjuda och du bara fick ta med dig tre sällskapsspel Vet. Men vem ska man spela dem mot? Ach, ja. Om jag är öde på den här <laughs> ja. ja, men säg, säg att det är, det är en Jättebra fråga eh, Det är säg, några som överlevs själv ja, ja, ja, ja, Absolut, det köper jag Annars så blir det ju sällskapsspel Utan sällskap känns ju som bara spel Ja, ja. just det du ah, då. Ja. <laughs> ja. Och, och fuska i det För det är ju ingen som ser det, heller, så att det är... ja, ja, och du ville ha tre spel Som jag skulle ta med mig på ja. den här ön. Ja, ja det, är, det är ganska enkelt svar För det för första, en kortlik Okej okay. ja. Ja. Oh. <skratt> det finns flera tusen olika spel Du kan spela med en kortleg, Så det är ja. absolut nummer ja. ett Ditt verktyg för spel Snarare än något okay. annat. Och sen skulle jag ta med Ett maxi som med sex tärningar För det finns ju över hundra olika spel Du kan ta och spela Om du har tillgång till sex tärningar. Oh. Oh. Och du kan alltid föra protokollet I sanden också Det är inget problem med ah, ja, reporn, eller... det Ja ah, just det och sedan för det tredje så skulle jag faktiskt ta med ett majongsspel. Ah. Ett av mina absoluta ah. favoriter. Ah. Det är ett underbart spel som man aldrig tröttnar på. Ah. Det är... Men det finns ju massor annat, även om det hamnar på en öde utan att med dig. Ah. Något enda spel. Ah. Då har ju sanden omkring det får man förutsätta. Och det finns ju papper och penna spel du kan spela inom rysta i sanden. Ah. Det ja, ja. finns alltså. ju mängder och sådana. Jag har till och med skrivit en bok om papper och penna spel just wow. ja. nu. Eh, vi måste bara ha några ord om. Majong är ju så vacker. Också. Det är ja, det är väldigt, väldigt estetiskt och i den här taktila undervala njutningen att ja. du hanterar de här så som ja. du skjuter omkring. Jag, jag hade en kompis som hette Rydén i efternamn och hans farfar var gammal riksdagsman och han ja. hade ett majongspel som han hade köpt i Kina på den tiden. Ja. då Det var exotiskt överhuvudtaget var i Kina. Där ja. Vi pratar ju slutet av 1800-talet och sånt där. Och, och ibland så tillät Rudens pappa att vi fick spela det där och jag kommer ihåg vi satt ner i Gillestuga hette det på den ja. tiden på en sån här matta som man ja. blev elektrisk av och så spelade vi det där och det var liksom det var så, det var minnesbilder av det där som det är oerhört stor njutning i det och jag begrep ju inte riktigt de här uh, uh, poängsystemet och så det, det, det, det, det fattade vi nog inte riktigt tror jag men det, det var såhär Det var beklagligt, det blev inte insläppt hela i Majongeröverskändigheter men, men ja, verkligen, och det är precis som du säger det här taktila, att hålla i dem där och det var ju Elfenben, gud förbjuder men ja, på det Nej, det var det inte, det var KVN Jag ville ju mm. skriva okay. under på okay. Elfenben har jag sett, tre sådana spel i mitt liv De är jäkligt sällsynta, det var ja. kovin och Bambo Det var as det du spelade Det var KVN, det var Hundadol kan du släppa dig Ja, vad jag tänkte gud Fast ja. det här var nog så länge sedan så att det var nog okej okay med Elfenben om det as hade varit, as men det var ju inte det Dan Glimna, stort tack för att du tog dig tid och hängde med oss i fredags Tack för att jag fick vara med. Det var ju ja. roligt att prata spel. Jag. Ja, jättekul. Tack så mycket. Jag hoppas att folk inspirerade. Helg. Och sen är det ju sådana här Black Week så nu kan du köpa spel till halva priset. <laughs> Huset svämmar <laughs> över och spelar över 500 stycken. <laughs> ja, ha det så bra. Hej då. Om dig. Hej då. Ja, Hej. tack så mycket. Hej. Nu hör du på fredagsbrumstjänst. Du lyssnar på Fredagsbrallan. Det gör du. Och nu har vi gått igenom Cells, årets julklapp. Dan Glimne, ja. vilken sköning. Ah, shit. De snacka så om att kunna sin. Alltså enormt kunnig. Wow. Och, och Dan Glimne, han är han, jag tror han bor i idag. Eh, och senior. Eh, han är mm. 70 plus någonstans. Och så så intressant. Och han har gett ut en massa spännande böcker. Så är man intresserad av spel gymlora, ja. och poker så, så sök på Dan Glimne på nät på nätbokhandlarna. Passa på nu under Black Week och köp en bok av Dan. Absolut. Och spel. Jag blir lite spelsugen nu faktiskt. Ja. Ska vi säga sköt om er. Ja, trevlig helg. Ja, Spela så... ett spel ikväll med familjen. Ja, gör det. Eller vänner. Så hörs vi nästa gång vi hörs. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Oh, oh, oh. Fredagsfrannan, morgon till torsjo med Janne Holmbom. Vi lyder till fredagsfrådkjärn. What? Nu lyssnar Bästa musiken i Hits FM. Det här är Hits FM. Välkommen till en ny timme. Reklam.